A mai napon az egészségügyi rendszer privatizációjáról fogunk beszélni, úgyhogy szerintem nagyon aktuális volt Kriszreának a pokolba vezető útról szóló dala. Csak hogy ez az a fajta pokolba vezető út, amelyik nincsen jó szándékkal kikövezve. Apokalipszis részvénytársaság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 A műsormai vendégei Magyar Dávid, aki civil és aktivista. Valamint... Adfog Szikó szakértő. Aha. Valamint uh, itt van <coughs> Váradi Tibor, aki a humanista mozgalom aktivistája, és szintén civil. Mit jelent ez a szó, hogy civil szerinted? Most van a hírtévén egy műsor, aminek az a címe, hogy Civil Casino, és... Uh, öt ember ül egy asztal körül, mindegyiknek nagyon feszi, feszesre van, van szorítva a nyakkendője, és mindaz öten, hogy is mondjam, meg, meglehetős nagy áhita tanyalják körbe Orbán Viktort, és hát ilyen mondatok hangzanak el, hát, hogy, hogy aki hát ismeri a két két miniszterelnököt, a, ugye Orbán Viktort és Zsurcsány Ferencet, és ismeri a két karaktert, és a két jellemet, hát annak a fejében föl sem merülhet, hogy e között a két ember között bármiféle hasonlóságot találhat. De hát ez a hirtévén ez a civil, ezzel nem tudom mi a problémát, tehát ez, ez minősíti a hirtévét. Csak érdekes, hogy amint van egy szó, aminek még van némi hitele, rögtön jön valamelyik politikai párt, vagy valamelyik ahhoz tartozó média és azt így lenyúlja nagy erőkkel. Hát, hogy azt így így, így, így, így, így elsajátítja, vagy ki sajátítja? Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy az az izgalmas kérdés, hogy kik lesznek a civilek. Most ott tartunk, hogy a civilek azok egy ilyen külön réteg a társadalomban, azok az emberek, akik részt vesznek valamilyen módon a közügyekben, akik szervezkednek, egyesületet alapítanak, demonstrálnak, álláspontot De, mondanak. Szerintem meg, szerintem meg nem azok a civilek. És szerintem én... meg azok a civilek, akiket nem a hatalom irányít. Akik nem állnak a hatalom kontrollja alatt. Akiket nem a hatalom bizonyos pártnak vagy bizonyos minisztériumnak a sajtóosztálya helyez oda, ahol éppen mozog hanem ő alulról szerveződve került oda, nem pedig felülről oda helyezve. Tehát, hogy mondjam, tehát attól, hogy emberek nyokkendőben beszélgetnek egy jól bevilágított asztalnál, és nagyon bidermeier körülmények között, és, és nagyon, nagyon dunakorzós hangulatban ettől nem lesz valami civil. Ahogyan 1998-ban, úristen, már kilenc éve volt, mindjárt 10, a Fidesz kitalálta magának a polgárszót, ami akkor még egy nagy hitellel, nagy hitellel rendelkező, nagy hitelt tudott maga, a maga tartományában ez a szó, hogy polgár, és, és azt jól, jól kifacsarta, így a magáévá és polgári kormányzatnak nevezte mindazt a négy évnyi rettenetet, ami azt, azt követte. Pont úgy most a Fidesz rátenyerelt a, a civil szóra, mert most abban lát némi hitelt. Minden én, bocs Robi, hogy visszaveszem a szállat, de én azt gondolom, hogy arról kéne beszél, hogy ki legyen a civil, és én azt gondolom, hogy olyan idők jönnek, ahol arra lesz szükség, hogy mindenki legyen civil, és mindenki legyen, aki csak tud, legyen aktív állampolgár. 2007. decemberében szavaz a parlament a társadalombiztosítás üzleti alapra való helyezéséről, az arról szólna, hogy az egész egészségügy lényegében a profit szerzésről szólna. És azt gondolom, hogy ha most nem mozdul meg minden szakszervezet, minden civil szervezet, minden olyan ember, aki ezzel nem ért egyet. Valamint minden politikai, párta, minden politikai nem ért párt, amit Minden politikai párt, mindenki. mindenki. Ö, akkor egy történelmi lehetőséget szalasztunk el, hogy megvédjük ezt az alapvető ö, intézményt, ami, ami a társadalom biztosítás. Azt lehet mondani, hogy vannak olyan intézmények, ahol nem lehet hibázni. Tehát egy csomó mindent privatizáltak már ebben az országban, és mi csak bosszankodunk, és bosszankodunk, és bosszankodunk. Mert amikor privatizálták például a földeket, mert hogy a földeket is privatizáltak már legalábbis <gül> nagy ré... Jú, Júniusban Szét, szétverték erős kézzel a, a TS-eket, a termelőszövetkezeteket, amik egyébként meg tudták egy volna csomó... védeni a multik ellen a gazdákat, akik ma azért sírnak, mert nem tudják az érdekeiket érvényesíteni. De egy jó csomó földet privatizáltak, amikor privatizálták az energiaszektort, amikor privatizáltak, mint én, a malévat privatizálták. Tehát így persze mindig az ember fölsziszten, tankönyvkiadó, nemzeti tankönyvkiadó. Ez mondjuk egy alapvető hát de volt. Minden privatizáltak. És mégis a mindegyiknél úgy van az ember, hogy így, na jó, hát akkor ezt a békát is lenyelem. Az egészségügyi rendszer privatizációja, azt most úgy képzeljed el, hogy az nem olyan, hogy másnapra túlteszem magam rajta, mint ahogyan az ember egy rossz indulatú daganaton sem teszi túl magát másnapra. Tehát ez nem, ez nem az a kérdés, amelyben megengedhetjük magunknak, hogy hibázzunk. Tudjátok, egy csomó olyan szakma van, ahol lehet se termelni. Lehet selejtett termelni egy cipő felsőrészkészítő üzemben. Lehet selejtett termelni egy optikusnál, ahol kontaktlenségeket, meg készítenek. Egy orvosi rendelőben, de főleg egy műtőben nem lehet selejtett termelni. Vannak olyan intézmények és vannak olyan kérdések, ahol nem lehet hibázni. Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak. Az egészségügyi rendszer privatizációja egy olyan kérdés, ahol nem lehet hibázni. Az a probléma, hogy most a hallgató ez nincs meggyőzve még arról, hogy, hogy rossz, ha privatizálják a TB-t. Nem tudja, hogy miért, mit veszít. Mert azt mondja, ma, ma egy átlag magyar mit mond, az egészségügy Magyarországon rossz. Ezt mindenki tudja, tényleg rossz, rettenetes. Sőt, az évek alatt egyre rosszabb lett. Most Tök jogosnak hangzik a, a kormánynak, a hatalomnak az az érvelése, hogy hát ilyen rossz az egészségügy, majd a, a piaci szereplők, akik ugye olyan jól tudják, hogy hogy kell kezelni a pénzt, azok majd ezt jobbá teszi gazdaságosá, minden flottul fog menni, és olyan lesz, mint Németországban, vagy Ausztriában, vagy akárhol, vagy Amerikában, fantasztikus egészségügyünk lesz, és az átlag ember elhiszi, mert nem nézett utána, mert információt soha nem kapott, mindig csak éppen úgy hazudtak neki, ahogy épp a hatalomnak az érdekében állt. hogy ez a műsor arról kéne, hogy szóljon, hogy Magyarázzuk, amit mi tudunk arról, hogy miért lenne rossz, hogy ezt, ezt, hogy ezt átadjuk. Hát pontosan ezért fogunk a műsorban hamarosan beszélni Sójmosi Tamással, aki a Védegylet egészségpolitikai szakértője. Megmondom, számomra miért hiteles ez az ember. Én tőle akkor kezdtem el cikkeket olvasni, amikor még nem volt napirenden ez a TB privatizáció, és kiválóan kritizálja a jelenlegi rendszert, Elmagyarázza, hogy mi a gond a jelenlegi rendszerrel, és hogy milyen módon lehetne ezen javítani. De nagyon dühös ez a jelenlegi rendszerrel szemben, annak ellenére, hogy orvos. Az egyik, ugye, fő probléma az az, hogy az állam totálisan elhanyagolta a minőségellenőrzési, illetve egyéb ilyen szabályozó funkcióit. És most ez a, ugyanez az ember, aki, aki megért a jelenlegi rendszer fizikáját, iszonyatosan hével küzd azért, hogy ne legyen, ne legyen a TB magánosítás, mert nem az a megoldás, hanem az sokkal nem, rosszabb. rosszabb lesz. Hát szerintem hamarosan kapcsolni fogjuk majd, majd őt, és remélem, hogy ez elindít azon az úton, hogy megértsük ezt a folyamatot.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 És most uh, kapcsoljuk Solymosi Tamást, a védegylet szakértőjét, aki beszélni fog a TB privatizációjáról. Halló, halló! Itt vagyok. Hello, Tamás! Mire számítsunk, vagyok? A, mire számítsunk a jövőben, hogyha ez a gyalázatosság megtörténik velünk decemberben? Hát jövő évben ö, sok újra nem lehet számítani, mert az egész dolog kétszerkidencánál esétről lépő évesben életben, tehát tővé egy átmenet éves. Jövőben csak arra lehet számítani, hogy az egészségügynek a mélyérekülésre azt tovább folytatódik, ami is nem tudja mikor kezdődött. Hát ami a lényeg, hogy mi történik két szerekencióan a lesétől. Hát az első, amivel szerintem az ember szembesülni fog, az, hogy elveszíti a szabad orvosválasztásnak addig gyakorolt jogát. Ö, elsősorban Budapesten lakók, illetve a vidéki orvosi klinikák környezetében lakók azok, akik eddig ezt gyakorolták, epepanaszúkkal mentek X-korházba, szempászukkal Y-ba és itt tovább. Na most uh, ezentúl túl ahhoz fognak menni, akivel a saját biztosítők szerződik Én azt gondolom, hogy a szabad orvos választás az nagyon fontos, mert hogy az orvoslás az nem feltétlenül egy olyan egy olyan ö, Intézmény, mint mondjuk az ember, amikor vásárol magának mondjuk benzint, vagy mondjuk nem tudom én, valamilyen biztosítást köt valamilyen céggel. Már ott is mindenhol szabadon választhatunk. Persze. hát az autószerelőhöz is úgy mész, hogy kiválasztod, hogy te ez akarsz érdekes menni. Érdekes módon a jövőben ez a nagy piacosítás azt eredményezni, hogy a piaci elvekkel ellentétben itt elveszíted a szabadságodat abban, hogy választhassál magadnak mondjuk egy kezelést. És ebben főleg meg orvos. Tehát ez főleg azért érdekes, mert azt hiszem, hogy egy bizalmat igényelne az orvos. Most beter kapcsolat. Igen, ő magában egyébként nem biztos, hogy az a jog, amit eddig gyakoroltunk, az feltétlenül a társadalom egészének az érdekes, az egy elég speciális helyzet itt egy elég zárt pénzügyi kasszámból kell dönteni. Tehát az, hogy a szabad szakoros választásnak a joga megvan a magyar emberek számára. Ez azért a világon nem túl sok helyen van, ez mindenkit hozzá kell tenni, csak hát nem véletlenül alakult ki ez a facto jog, amire te is utaltál egy óriási bizalmatlanságon az emberek között, az ellátórendszernek minőségi standardja nincsen nem véletlenül bizalmatlanak az emberek vadilegen kórházak iránt. A szabad szakorvosnak a megválasztását akkor lehet korlátozni, hogyha a betegeknek az ellenőrzött biztonság tudatát ki lehet alakítani erre, Ezért nyugaton van példa. Az, hogy, de egyre nem ott tartunk, nem ott tartunk, hogy, hogy erről lenne szó. És ha már a külföldi példáknál vagyunk, akkor esetleg csapjunk bele abba, hogy, hogy az a reform, amit Magyarországon terveznek ennek, erre vannak-e jó, jó külföldi példák? Tehát Hol, hol van olyan rendszer, vagy hol volt olyan reforma, mint amire most Magyarországon készülnek? Hát a mostani Baloda Liberális Koalíció ő, biztos büszke lehet, hogy a egyik... Hát most nem akarok politizálni, de hát a szellemi szerint a Pinochet rendszert, mert elsőként ott oldották el. Mm, Pinochet hát. Pino Csillében ehhez hasonló egészségügyi reform volt? Hát egy közismerten baloldali ország vezetés idején oldották meg ezt hogy a társadalombiztosítást, privatizálták. A finanszett rendszernek régóta vége van, de azóta is nyögik ennek a káros hatásait, tömegesen fogódtak ki az állatásból az emberek, a minőség az nem emelkedett, hanem zuhant. Ez egyik példa. A másik példa, és többet nem tudok felsolni egyébként, az továbbiak ahol néhány év alatt egy év nyilványt halmoztak fel a magánbiztosítók, azóta is több hónapos, azt hiszem több éves tartozások is vannak a biztosító és a kórházak között. Ugyanis ez nem a cipőfelső részkészítés, ahol de megy a cipőfelső részvállalkozó, akkor a aktuális muncsaktyai elveszítik az előleget, hanem ez az állami feladat az egészségnek a biztosítása, tehát ez arról nem tud megszabadulni az állam, bármennyire szeretné ezt a felelősséget áttolni. Ha a pénzügyi szerető csődbe jut, akkor az államnak egyetemlegesen felelősséget kell vállalni ezért. Tehát ez a két példa van, mert amit szajkóznak, hogy mennyi több biztosítós rendszer van a világon, az egyrészt két része kell választani. Üzleti több biztosítós rendszer nagyon kevés helyen van. Ausztriában, Németországban valóban több biztosítós rendszer van, ágazati szakszervezetek, történni hagyományok folytán elkezdtek betegségérző pénztárból kinőve pénzt gyűjteni, de nem profit alapon, hanem non-profit. biztosítós rendszerben, pedig a trend az nem az, hogy egyből megyünk száz felét, egy, egy egységes biztosítóból lesz, nem tudom, 20-40, hanem Hollandiában is redukálódott, azt hiszem, az már tized annyi biztosító van, mint ha indultak. Mindenki írítja azokat az országokat, Egységes társadalombiztosítási ellátás van, mert biztosítási alapon a köztinaszült egészséget mindenki azt mondja, hogy így lehet hatékonyan megoldani. És ez nem egy lózunk, nem egy pártpolitikai megközelítés, ha csak a WHO-t nem tekintjük a Fidesznek a fiók szervezetének, vagy a fidesz fiók szervezetének. A WHO szó szerint ezt mondja, négy éve kiadott tanulmányában, az egészségügy alapok, alapok privatizációja negatívan befolyásolja a szolidaritást csökkenti a hátrányos helyzetek hozzáférését és rontja az egészségügyi rendszer teljesítőképességét. Tehát ezt az egészségügyi világszervezet, ezt, ezt egészségügyi világszervezet. Pont ez egy nagyon konszenzuált jelentéseket adnak ki évente egyet, 2002-ben vagy 2003-ban az egészségügyi és privatizáció Tehát negatívan a befolyásolja a... a szolidaritást, csökkenti, csökkenti a hátrányos helyzetek hozzáférését és rontja az egészségügyi rendszer teljesítőképességét. Ez az 54. Mi? megállapítása ennek a munkának. Mi az, az munkának az oka? mi az oka annak, hogy az egészségügyi alapok privatizációja rontja az egészségügyi rendszer teljesítőképességét. Ugye itt tele lett beszélve a fejünk azzal, hogy a versengő biztosítók azok majd javítanak az egészségügyi ellátás színvonalán, stb. Tehát mi lehet az oka annak, hogy mégis a nemzetközi tapasztalatok legalábbis az egészségügyi világszervezet szerint ezzel épp ellentétesek? Ö, nem mindegy, hogy mit privatizálnak az egészségügyben, ö, kétes lehet, hogy kétséges lehet a kórházak privatizáció, és hogy mennyiben ö, ö, jelenti a minőségjavulását, hatékonyságjavulás, de hát ez nem egy piaci szféra. Itt ez egy ö, olyan helyzet, ahol az üzleti logika ö, egyszerűen a világon csődött mondott. És ez teljesen érthető, mert a társadalmi társadalmiszításnak a feladata az emberek egészségügyi állapotának a megőrzése, helyreállítása. Ez másodlagosan jelenthet egyébként ö, gazdasági hasznot is nyilvánvaló a munkaképesség helyreállítása lévén. Az üzleti logikát beengedem akkor az elsődleges célja teljesen természetesen ez a természetre, hogy hasznot termeljen, és mellékesen lehet olyan eredménye ennek a másodlagosként, hogy emberek egészségi állapotát helyre tudja állítani. Tehát a fundamentális motiváló erő egészen más a társadalmi biztosítás logikában és az üzleti logikában. Tehát üzleti logikával biztosan lehet hatékonyan a társadalom javára az autógyártók között, a mosodák között, nem tudom miközött, rengeteg minden között hatékonyan verseny generálva minőséget is emelni, az egészségben ez egyszerűen nem működik. Valószínűleg azért nem működik, mert elég mély probléma, de a tapasztalatok egyértelműek, azon lehet morfondírozni, hogy ennek mi a, mi a valóságos magyarázata. Hogy az egészségügy az olyannak tekintettünk, mint egy természetes monopólium, az hát egészségügyi ellátás. Nos, egy természetes monopóliumban gondoljunk arra, hogy mondjuk egy biztosító egy régióban mondjuk kizárólagos joggal határozhatja meg a az ellátást, vagy egy-egy kórháznál, hogyha bele gondolunk, abban a Magyarországon, hát mondjuk ő, x kis térségben, jó esetben egy kórházban, hát most próbáljunk azok között versenyt generálni, szóval egyszerűen a versenynek a, a, a szemlélete, ami sok esetben biztos, hogy előre a világot, meg fogja is előre vinni, az egészségügyben egész egyszerűen nem működik. Akkor, hogyha a világon ez mindenhol becsődölt állításod szerint, miért van az, hogy a általunk választott és minket képviselő kormány mégis ezt a modellt szeretné bevezetni Magyarországon? Milyen, mi lehet ennek a magyarázata, hogy erre törekszenek? Hát, ha jó szándékú vagyok, akkor az egyik lehetőség az, hogy az egészségizági szervezett válaszolásait nem olvassák helyett a liberális tankönyveket próbálják az egész évre ez a jó szándékú megközelítés, mert azért ez egy tényleg egy példátlan dolog, hogy az egész évvizák nagyon-nagyon árnyaltan és óvatosan szokott fogalmazni ilyen megalapítást, amit az előbb illetve amit az Ez ezt nagyon-nagyon ritkán tesznek ilyen állásfoglalást. Egyszerűen azért, mert ez egy megalapozott állásfoglalás. Tehát az egyik lehetőség, hogy a szakmai évekkel nem foglalkoznak. A másik, a Totális állam után egy totális piac törvényszerűen kirengés, tehát az a, a állam minden hatóságába vetett eztelen hitet most fölváltotta a piac minden hatóságába vetett hasonlóan eszteni hit. Tehát ez, ez mindig a jó szándékú kettes magyarázat. Aztán vannak rossz szándékú magyarázatok, hogy éppen, akik ezt az egészet hajtják, az, azok. azok az Érdekeltek bizonyos a, magánbiztosítóknál? Hát ö, például ez az egyik lehetőség, kiáró embereik lehetnek, tudva vagy tudatlanul, lehet ilyen dolog. Aztán lehet még egy, mondok még egy jobb szándékomagyarázatot, borzasztó nehéz, kommunikációs helyzetben a ma Magyarországon az, aki próbálja védeni a jelenlegi rendszert, mert én is elszóltam, hogy nem a jelenlegi rendszert akarom védeni, de hogyha azt az alternatívát próbálják súlykolni, hogy van ez a mostani rettenetes állapotban lévő magyar egészségügy, akkor ehhez képest bármit lehet ígérni, hogy neki azt gondolja, hogy csak jobb jön. Tehát a történet nem arról szól, hogy ö, a, egy mostani összecsődő vagy összeomlani egészségi rendszert hasonlítok össze egy, egy nem tudom, milyennel, ami eddig a világon mindenütt szintén becsődölt, hanem a kérdés az, hogy ezt a mostani egészségi rendszert miért nem lehet 15-16 év alatt érdemben hozzányúlni és a társadalmi érdekeinek megfelelően átalakítani. Az államnak a szabályozó funkcióját a egész, az öntéshoznak, egész egy sajászabot át, tehát az eltelt 15 évben. És ez drive, amelyik Nem mertek hozzányúlni. Bocsánat, hogy, hogy ezt, a, ezt a nagyon rossz szúr működő vagy helyenként nagyon rossz működő rendszert ezt most, most egy üldetérdek mentén próbálják hát, átalakítani. És van egy nagyon rázós része ennek a történetnek, hogy rövid távon nagyon könnyen lehet médiasik, médiasikertörténetként tagalni ezt az egészet. Most, amit szerintem beszéltünk, elkezdtem kiszámolni, hogy milyen összegekről van szó, hát nem tudom, számokat nehéz idézni, de azért mégis mégiscsak elmondom, az életünk utolsó évében költik ránk a teljes egész ráfordításnak a 80%-át. Ez, ha ma 150 ezer forintot költenek egy magyar állampolgára egészségügyére, akkor ez azt jelenti, hogy az utolsó évünkre jut most 10 millió, és tehát 8 millió forint. Most, hogyha egy évben mekkal Magyarországon 100 ember, többen halnak meg, akkor ez azt jelenti, hogy 800 milliárd forintot költünk el azokra egy évben, akik az életük utolsó évében vannak ma Magyarországon. Most, hogyha ezeken ö, tudnak spórolni 10%-ot, egy kemoterápiás ciklussal kevesebbet adnak, ö, vagy éppen ö, bizonyos ellátást megspórolnak egy haladó Próbálja meg az érdekét érvényesíteni, és ennek a felét visszosztják a ingyen ingyenú bérlet formájában mit tudom én, cukormentes balvirágot, sportnapokat szervezve bármilyen módon, akkor nagyon könnyen abba a helyzetbe keveredhet az ember két-három évóra, hogy ilyen, ilyen őskistának tekintik, hogy hát ezek, ezek óvtak bennünketől a fantasztikus rendszertől. A 80 éves haldokló nem fog rájönni, ha, ha véletlen rájönne, meg fog halni, nem tudja, hogy rajta mit spóroltak. A véleményformáló ö, ö, ö, középgeneráció, vagy újságolvasó középgenerációt, meg, meg kvázi meg lehet vásárolni. Tehát ö, van, vannak ebben olyan technikák, vittávon a, a az egész problémát egy, egy ilyen PR akciórén, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy rendkívül komoly ö, veszély. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Solymosi Tamásnak, hogy felvilágosított minket azzal kapcsolatban, hogy mire is számíthatunk, és abban bízunk, hogy azért sikerül elkerülni majd ezt a vízsziós Egy, egy mondhatok még? Nos hát. Mondhatok vagy nem? Hogy E, azt mondják most ugye, hogy egy egységes társadalmi biztosítást és szolidaritási elvű biztosítást meg fognak őrizni annak ennyire, hogy piratizálnak. E, mondok egy mondatot. Csak akkor van értelme több, több biztosítót működtetni, ha egy rövid egy-két éves átmenti periódus után az egységes egészségbiztosítási csomag további megbontásával is együtt jár mindez. Ez Mihály Péter, illetve az Államreformbizottság egészségügyi mm -hmm. szakmai munkacsoportja írta le kétszer hétben. Mm -hmm. Tehát amikor azt mondják, hogy most nem fog differenciálni egy biztosító 2008-ban közöttünk egészségállapot szerint, maga az, aki a koncepciónak a lényegét elkészítette, Mihály Péter, ez a csoport maga állítja, hogy mm. egy-két éves átmeneti periódus után az egész szünet azokról a veszélyekről szól, amit például a fico lehet látni. Mihály Péter nagy rajongója ami mi műsorunknak pár héttel ezelőtt volt szerencsénk beszélni vele, akkor nagyon kis oktatott minket, hogy vajon hogy kéne kinézni egy rádióműsornak. Azért is érdekes ez, mert hogy ez egy teljesen privát rádió. Nem, nem tudom, hogy én mit akar privatizálni rajta. Hogy úgy tűnik, hogy a, a, az, hogy valami privát és teljesen magánkézben van, még sem megoldás mindenre. Legalábbis Mihályi Péter ezzel szembesülhetett a, talán két héttel ezelőtt. Sójmosi Tamásnak nagyon szépen köszönjük a felvilágosítását. Viszontlátásra. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Azt hinnénk, hogy ez egy frázis, hogy ezek az egészségbiztosító pénztárak, ezek, ezek majd elküldik az embereket wellness hétvégére, mert hogy a jobb közérzet az nyilván hozzájárul ahhoz, hogy egészségesebbek legyenek, stb. stb. Csak éppen azt kell észrevenni, hogy egyetlen egy életmentő műtétnek az elmaradása az 35 ilyen wellness, megfelelő, wellness hétvégének megfelelő fina, financiális többletet biztosít egy, egy biztosító számára. Tehát meg egy, egy életmentő műtétnek az akár csak húzásával, halogatásával, melynek során esetleg meghal a beteg, meg lehet sporolni annyi pénzt, hogy 12 különböző fiatal is Mac egészséges családot lehet elküldeni Lesz wellness végére, amely 12 család majd hirdetni fogja fennen, négy égtáj felé, hogy milyen nagyszerű ez az egészségbiztosítási reform, milyen nagyszerűek ezek a magánbiztosítók, te is szerződj velük, ők küldenek el wellness hétvégére ingyen. Milyen jó is. Erről is csak addig az átmeneti egy-két évig lesz szükségük, amíg fel nem számolják teljesen az állami rendszert, mert onnantól kezdve viszont semmi érdekük nincsen a, a, abban, hogy még extra forintokat költsenek mindenféle emberekre, hiszen előbb-utóbb úgyis mindenki kiköt egy-egy ilyen cégnél, és akkor az lesz a dolguk, hogy a profitjukat maximalizálják, mert ugye azzal lehet egyre nagyobb teret is nyerni, és az pedig úgy lehet, hogyha ha kevesebbet fizetik ki neked tett. Tőled beszedik azt a pénzt, amit te havonta vagy évente majd átutalsz nekik, és onnantól abban érdekeltek, hogy a lehető legkevesebbet kelljen rád költeni, és ezt nem úgy fogják elérni, hogy téged egy jó egészségi állapotban tartanak, az őket nem érdekli, hogy te hogy vagy, hanem pontosan úgy, hogy minél hamarabb elpatkoljak át. Azt kell észrevenni, hogy egy magáncégnek mindig a költségcsökkentés az alapvető szempont. Ezért felejtsétek el, tehát ha egészségügyi privatizáció lesz, akkor felejtsétek el azt a szót, hogy prevenció. Tehát, hogy meg akarnak majd előzni bármit. Tehát te egészséges vagy, akkor arra a válasza az egészségbiztosítónak nem az lesz, hogy te maradj egészséges, hanem, hogy egészséges vagy? Nagyszerű, akkor te rád nem kell költeni. Akkor Tehát, szerződj velem. Igen. Tehát akkor, Na most itt, itt pontosan arról van szó, hogy ha le lehet faragni valahol a költségből, akkor ők azt a lehetőséget nem fogják kihagyni. Semmi szín alatt. Most... Ez az egész dolog ez úgy működik, hogy a kórház az ugye elvégez egy műtétet. Ezt a műtétet, amit eddig a TB finanszírozott, ezt innentől kezdve a magánbiztosító fogja finanszírozni. A magánbiztosítónak a bevétel az abból származik, hogy különböző személyekkel szerződést köt gyakorlatilag biztosít egészségbiztosítási szerződést. A problémájuk már csak akkor adódik, amikor ez a személy beteg lesz, mert akkor a kórház benyújtja nekik a számlát. Ezért ez a magánbiztosító egy ilyen helyzetben hajlamos a kákán is csomót keresni, és számos nemzetközi példa mutatja, hogy meg is találják a kákán a csomót. Például te voltál mumszos, és nem tüntetted fel azon a kérdőíven, amely kérdőívet ki kitöltettek veled, hogy te voltál mumszos. Eltitkoltad, hogy te neked volt egy olyan gyerekbetegséget, hogy mumsz, ezért most Ebben a helyzetben sajnos nem áll, nem áll módunkban lehetővé tenni a te számodra ezt, a, ezt az életmentő műtétet 130, mondjuk ingyen, hanem csak mondjuk 300 ezer forintért. Ha nem tudod megfizetni, akkor nagyon sajnáljuk, tetszett volna rendesen kitölteni a kérdőívet. Hasonló helyzet, hogyha például azt mondják neked, hogy a te helyzetedben mondjuk látják azt a dalanatot, és az orvos azt írja rá, hogy rossz indulatú, ők azt felülbírálják, és azt mondják, hogy ez nem is rossz indulatú. Ez jó, ez nagyon jó indulatú. Hát, azt mondják, hogy ö, persze, persze, daganat van az agyában, na, de hát ez nem életveszélyes, az nyugodtan maradhat, nem kell azt kioperálni, az agydaganat az maradhat, azzal lehet együtt élni. Aztán amikor belehalsz, akkor már tök mindegy, mert akkor már nem kell az operációt fizetni, akkor őket ez már nem érdekli. Szóval, Hogyha most azt gondoljátok, hogy mi felelőtlenül és hőbörögve úszítunk a magánbiztosítókkal szemben, akkor legyetek szívesek, nézzetek utána a nemzetközi tapasztalatoknak. Nézzetek utána, hogy az amerikai Egyesült Államokban, ahol privát az egészségügyi rendszer, ezek a dolgok hogyan mennek. Mert ilyen esetek tömegesen fordulnak elő. Tömegesen fordul elő, hogy a magánbiztosítók azok elmulasztanak finanszírozni bizonyos életmentő műtéteket. Nem is beszélve arról, hogyha, hogyha a magánbiztosító rendszer, biztosítási rendszer lesz, akkor ez a magánbiztosítási rendszer, ez nem lesz kötelező többé. Tehát, hogyha valaki mondjuk nem képes ezt megfizetni, nem tudja megfizetni, vagy felelőtlen és nem fizeti, meg az ott fog megdögleni az utcán, vagy ott itt, fog megdögleni az, az ágyában. Hát helyesbítsak egy ponton itt uh... Bár óvakodva teszem, tehát a, a jelenlegi kormány ö, javaslat az megtartja az univerzális életet, tehát mindenkinek kötelező lesz ugyanúgy el.. Elmileg... és Mihály Péternek a kiszivárgott kis megjegyzés, ez ez, hm? ezzel kell De, kiegél... ez jó, Aki az államráfon bizottságnak a jó. tagja. Hm? Igen, tehát ez a lényeg, hm? hogy itt arról Csak ezt szeretném vázolni, tehát hogy a hallgatók tudják, amikor az MSP is visszavág ezzel a hazugsággal, azzal az állítással, hogy egyelőre univerzális, hogy egyelőre nem lesz üzleti, hiszen 51% az állami lesz, csak a menedzsmentjogokat adják át, meg a 49%-ot üzletinek, hogy, hogy még ha ez is lenne, ez is tartaná számos aggáit, arról nem is beszélve, igen, hogy valószínűleg tovább fogják változtatni ez, ez az első lépés, ez csak az első lépés a pokol felé. Infopont a 88.1. Reklám! Gitárok, erősítők, efektek, kiegészítők mindenféle stílushoz, a legolcsóbb kategóriától a prémium minőségig. A legnagyobb márkák a legjobb árakon. Mezoforte gitáris billentyűszaküzlet, Budapest 13. kerület, Pozsony utca 12-14. www.hangszeráruház.hu. Infopont a 88.1. Reklámot hallottak!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 Aztán jó, hogyha tudjátok, kedves hallgatók, hogyha mondjuk cukorbetegek vagytok, akkor minimálisra csökken az esélyetek, hogy valamelyik magánbiztosító szerződni fog veletek. Hogyha túl magas a, mondjuk kórosan magas a koleszterin szintetek, vagy hogyha egyéb különböző biztosítási rizikók merülnek fel az egészségi állapototokkal kapcsolatban, akkor akkor sanszos, hogy nem fog veletek szerződni a magánbiztosító, mert a magánbiztosítónak extrém kockázatot jelentetek. Tehát fél lábbal már a sírban vagy, hülye lesz belétfektetni pénzt, mert félő, hogy veszteséges leszel a számára. Egy magáncég nem kockáztat ilyen helyzetben. Elutasít és kész. Mutassatok olyan magáncéget, amelyik hajlandó belemenni egy láthatóan rizikós üzletbe. Nem? Nem is, nem? Hát profitra törekszik, és ha te nem termelsz neki profitot, ha nem hozol profitot, akkor veled nem szerződik. És egyébként, hogy miért riogatunk ezzel? Azért, mert Magyarországon látható a politikusok tevékenységéből, meg a piac, az üzleti szférának a tevékenységéből, hogy, a, hogy ezt a jó erőszakos neoliberális amerikai modellt ültetjük át nap, mint nap, véletlenül sem valami, valami visszafogottabb Dán vagy Holland európai modellt, hanem mi az amerikai modellt nyomatjuk. Na most arról viszont vannak nagyon komoly tapasztalatok. Tehát az amerikai egészségügyet azt hiszem, hogy senkinek nem kell bemutatni, de ha még lenne, aki az a, a filmek alapján azt hinné, mondjuk nézi a vészhelyzetet meg a többi ilyen sorozatot, és azt hiszem, hogy ez ott olyan tök jó, akkor elmondjuk, hogy ez nem így van. Erről van egy film, Michael moore a Szikó című filmje, tele-tele tüzdelve adatokkal, és hogy, hogy más ne mondjak, a 300 millió amerikai lakosból 50 milliónak nincsen ö, társadalom biztosítása, ami a, ami a társadalomnak 16 a Tehát ha Magyarországra vetítem le, akkor a 10 millió emberből Körülbelül másfél millió ember lenne az, aki, ha bemenne a kórházba, hogy vesegörcse van, akkor azt mondanák, hogy bocsánat, de mi ezzel nem tudunk foglalkozni. Ezt de most képzelj el, senki nem fogja de, most, tessék de most képzeljed el azt a helyzetet, hogy bemész a kórházba, és tőled másfél méterre van egy orvos, aki tudna segíteni, és az orvostól újabb két és fél méterre pedig van egy gyógyszer, amit ő beadna neked, és azt, az, az a te életedet megmenteni, és ő nem fogja megtenni, mert nem teheti meg, mert a biztosító az ellen érdekelt abban, hogy te azt a gyógyszert megkapd. Most képzeld el ezt a helyzetet. Idáig jutott a civilizációnk. Ezt most képzeld el. És itt van ez a kormány, amelyik velünk ezt az egészségügyi rendszert akarja megetetni. Nos, a... szorod, de én hadd hangsúlyozom, hogy tényleg, hogy uh, itt egy-két dolog, amit említettek, ez ellen a kormányzati propaganda <gül> már fölkészült, és ugye azt mondják, és nagyon helyesen a szavamba vágtál a múltkor, hogy ez ettől még változhat, és ők mondják, hogy változhat, de azt mondják, hogy egyelőre. Mindenki számára kötelező biztosítás. Nem szabad megkérdezni, hogy, hogy volt-e mumszod, meg milyen betegséged volt. Kötelesek fel lehet szerződni, és mindenkire ki fog terjedni. De én azt szeretném mondani, hogy még ha igazuk is van, tehát ha elhisszük a kormánynak, hogy köteresek lesznek vária szerződni... sehol a világon nincsen. Ha, vária, tehát azért ha elhisszük, ha de elhisszük. De miért, de miért vária, is hinnénk kell? Miért hinnénk kell, amikor ilyen de rendszer ha, a világon sehol nincs De, ha, nincs, ha, ha, de mi az, amit elhisszünk ennek vária, a kormánynak? nem az a kérdés. Várjál, Tibor, Tibor, a Tibor, ilyen rendszer a világon sehol, csak, csak, csak szögezzük le. Csak még mielőtt gondolatkísérletbe kezdünk, hogy hiszünk-e nekik. Ez nincs kipróbálva, ez a szisztéma, amiről beszélnek, soha sehol nem lett kipróbálva. Nyilvánvaló, hogy hazudnak. Tehát? A gondolatkísérlet lényege az, hogyha mindenben igazat mondanak, akkor is szartárulnak. Tehát még hogyha minden állítólagos garancia is bejön, akkor is egy olyan rendszerbe raknak bele, ami profit-orientált. Ennek a rendszernek az lesz a lényege, hogy a biztosító spóroljon a betegeken. Hogyha a biztosító megtagad egy műtétet, hogyha a biztosító egy rosszabb minőségű beavatkozást sikeresen elsüt, akkor ő megspórolt 1 millió forintot, Két millió forintot annak a cégnek. Az a biztosítója alkalmazott, aki ezt elintézte, az ugyanakkor a profitot hozott a, a munkaadójának, mint az az ember, aki eladott 5000 sört a kocsmájában. Teljesen ugyanaz. Tehát én azt szeretném hangsúlyozni, hogy ha mindent elhiszünk, amit mondanak, akkor is egy katasztrofális rendszer, és akkor is egy olyan rendszer, amit a WTO kifejezetten ellen és pont. Biztos nehéz elképzelni Mihály Péternek, meg Kóka Jánosnak, meg Gyócsány Ferencnek, hogy léteznek az életnek, a világunknak, a közösségi létünknek, a társadalmunknak, közös ügyeinknek olyan szinterei, ahol a elv nem működik, hogy a piac nem mindenható, hogy a piac jól működtet egy csomó mindent, csomó mindent mást meg nem. És, És én viszont tudod, mit gondolok, hogy igenis működik ott is a piaci elv, mert ha megnézzük, ha megnézzük, hogy a világon működik a piaci elv, és hogyan működik? Úgy működik, hogy a világ összes erőforrását feléjük, éppen, éppen mindent felzabálunk magunk körül, és a végpusztulás felé ö, taszítjuk az emberiséget. És ez a piaci elv, ez igen, így működik. Tehát mindent felzabál maga körül, és ugyanez a piaci elv működik akkor, amikor a vízkészleteket privatizálják, vagy amikor az egészségügyet privatizálják. Azt is ugyanúgy fogja tönkretenni, mert a, a piacnak az az elve, a profit maximalizálás, nem fenntarthatóságra törekszik, nem arra, hogy az a rendszer az jól működjön a hosszú távon, hanem arra, hogy a minél gyorsabban, minél nagyobb profitot vegyen ki. Tehát ebből a szempontból, a piac szemszögéből tökéletesen működne egy, egy privatizált egészségügy, mert amint lehet kiszívnák az összes pénzt belőle, aztán amikor az összeomlik, akkor ők állnak tovább, befektetnek másba. Számukra ez így működik. Tehát Mindig azt is meg, működött. hogy profit nekik csak abból származhat, amit az ellátásodon megspórolnak. Ezt értsed? Tehát ő nekik nem az lesz az érdekük, hogy te a legjobb ellátást kapd, nekik az lesz az érdekük, hogy lehetőleg ne kapj ellátást, vagy minden tizedik olyan beteg, mint te ne kapjon ellátást, mert ők itt tudják lecsippenteni a profitot. Tehát ez így értelmezhető más, hogy nem. Azt írja pampam. Érdekesnek találom, hogy most milyen sokan bíznak a biztosítókban, miközben a közvélekedés és a biztosítókról általában ö, a, közvélekedés a biztosítókról általában az, hogyha fizetniük kell, kötözködnek, és már nem vagy kedves ügyfél. Miért gondolják, hogy ez másként lesz az egészségügyben? Tehát kedves hallgatók. Azt javaslom, hogy hallgassatok pampamra is gondolja, gondolkodjatok csak el, mik a, mi a biztosítókkal kapcsolatban a benyomásaitok. Mert hogy most éppen arról van szó, hogy ne a mi közös tulajdonunk legyen az egészségbiztosítási rendszer, hanem az legyen a biztosítóké. De hát ti ismeritek ezeket a biztosítókat, hát kötöttetek velük már egy csomó szerződést, kötöttetek már velük kaszkót, lakásbiztosítást, balesetbiztosítást, meg, meg utasbiztosítást. Tudjátok, mit figyeltetek meg, kedves hallgatók? Ezek a biztosítók, amikor kötöd velük a szerződést, mindig kedves ügyfél, vagy tudod, csak amikor fizetni kéne, akkor hogy szokott lenni? Fizetnek szó nélkül, mint a katonatiszt? Vagy elkezdenek, elkezdenek kötözködni veled? Vagy keresik a kk csomót, hogy ne kelljen fizetniük? Én tudom, hogy nagyon bosszantó volt, mert a csomagod múlott rajta, mert az autód múlott rajta, mert a vagyontárgyaid múltak rajta, mert, mert sok pénzed múlott rajta. Milyen érzés lesz akkor, amikor majd az egészséged múlik rajta? Milyen érzés lesz akkor, amikor majd rágbeteg leszel mondjuk, vagy infarktusod lesz mondjuk, vagy cukorbeteg leszel mondjuk, vagy egy csomó más betegséged lehet, és akkor tagadják meg tőled az ellátást, hivatkozva arra, hogy te valamit annak idején eltitkoltál, holott csak egyszerűen elfelejtetted, hogy rosszul töltötted ki az ívet, hogy nem úgy történt, amúgy történt, valamint hogy ő, az orvos, orvosi szakvélemények nem egyeznek abban, hogy ez egy rossz indulatudaganat. És még rosszabb, ugyanis az van, hogyha mondjuk, hogyha a lakásomban történik egy beázás, akkor fel tudom mérni, hogy ennyit adott a biztosító bizt Forintot és a festésnek a költsége az 20 ezer forint, vagy 40 ezer forint, vagy 50 ért csinál, és látom, hogy mi van. Hogyha az autómmal van valami kár, akkor én mondjuk nem, de valakit meg kell kérdezni, aki ért az autóhoz, tudja, hogy mi a baja, föl tudja mérni, hogy mi van. De hogyha én 70, 60 vagy 23 éves vagyok, honnan tudjam én, hogy igazat mond, de az az orvos, aki egyébként teljesen ki lesz szolgáltatva a biztosítónak, Hogy igazat mond-e azzal a kapcsolatban, hogy nekem mi a bajom? Hát én nem tudom, hogy mi van a májammal, a lépemmel, a bevesémmel, meg a vakbelemmel. Fogalmam sincs. És ezért, tehát ez nem olyan. Ebben nem lehet olyan üzletet csinálni, mint a mobiltelefonokkal, hogy megnézem, hogy melyik az olcsóbb, a Panon, vagy a Vodafone, vagy a Vestel, vagy a Jodafone, vagy a melyik a negyedik, hogy ne reklámod. Na mindegy. Tudod, ez nem olyan fogalmam sincs. Mi menjek a biztosítóhoz, és akkor szerezzem be az információkat. Tisztelt biztosító, hogyha az daganatom lenne, akkor önök melyik beavatkozást csinálnak? Igen, és hogyha a szemem megfájdul, akkor mire számíthatok önöknél? Uh -huh. És amennyiben szemem van, akkor, mert hallottam, hogy a szemnél azért van egy modernebb dolog, Másik. Érted? Hogy, hogy, hogy mi? És mi van akkor, hogyha már konkrétan ott nem fogisz, és tele ott állsz, hogy rákos vagy, és akkor azt mondod, hogy mondják neked, hogy te valójában nem vagy rákos. Vagy, vagy mondják, még nem annyira. Ha rákos is vagy, azt a műtéti eljárást, amivel téged meg lehetne menteni, azt nem támogatják, azt nem fizetik ki neked, azért neked 5 milliót kell majd fizetned, mert az túl kísérleti jellegű lenne. Akkor elkezdhetsz felelősséget. A Doki azt mondja, hogy figyelj, uram, ez önnek a legjobb. És a doki a biztosító fizeti, ha nem fogad neki szót, akkor kirúgják. Nem fogják neked meg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 Jó napot! Kívánok Szabó Andrével, dr. Szabó Andrével fogunk beszélni a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az lesz az első kérdésünk, én Váradi Tibor vagyok humanistáktól, hogy a nagysarádasok már elég nagy mozgósítást csináltak szeptemberben többek között az egészségügyi rendszer szétverése ellen. Az a kérdésem, hogy, hogy, hogy mi a tapasztalatotok, mennyire lehet megmozgatni az embereket, illetve mi a tervetek, hogy, hogy, hogy hogyan folytatódik a tiltakozás. Hát mindenképpen az emberek meg fognak mozdulni, mert hát az egészségbiztosítási reform mindenkit érint. Az, hogyha szétrombolják, akkor bizony nagyon sok embernek lesz nagyon rossz. Tehát én szerintem ébred a társadalom. Ébrednek még a nyugdíjasszervezetek is. Tehát én bízom abban, hogy itt nagy mozgósítás lehetséges. Még eddig soha semmiféle mozgósítás, soha semmiféle tüntetés nem, nem tántorította el ezt a kormányt semmiféle lépéstől. Mi a reményünk arra, vagy mi lehet a reményünk arra, hogy ezúttal másképpen lesz? Hát én nagyon reménykedem, hogy dehogy nem érzik azt, hogy nagy gáz van, ezért is nem szavazzák meg rögtön, ezért is vitatkoznak annyit, mert tudják, hogy itt nagy, nagy, nagy gondok várhatók, hogyha megszavazzák itt az egyéni képviselőket csak hogy is mondjam finoman hogy nem fogják megvicsélni az egyéni választókörzetükben és itt, ezt pontosan tudják itt most ugye arról van szó, hogy sokak szerint a magyar szocialista párt frakciójában komoly, komoly viták folynak és sokan egyszerűen a politikusi egzisztenciájukat féltik ez várható pontosan. És uh -huh. vannak visszajelzések? Pontosan. Esetleg a, a, a, próbálták fölvenni a kapcsolatot, próbáltatok fölvenni a, a szocialista képviselőkkel? Tehát van esély arra, hogy, hogy nem elszavazni? Én, én, én optimista vagyok, szerintem van esély, mert hát a sajtóhírek is arról szólnak, hogy 20-40 képviselő ellenáll ennek az örültségnek. Na most el kell mondani, hogy aki azt megszavazza, az nem lett tisztességes ember, az tervezetet ismerve. A jelenlegi formájában lényegében az egészségügyet kiszolgáltatják az üzleti biztosítóknak. Ez miért mindenhol csőd, csődöt okozott a világban, miért pont Magyarországon válna ez be, és természetes, hogy ebből ezt érzik a képviselők is, és ezért is visszakoznak többen. Tehát ez messze nem lefutott meccs. Ma is a parlamentnek az elnöke olyanokat nyilatkozott, hogy olyan változtatások kellene, amikor a társadalom akaratával találkoznak. Én azt vettem észre, hogy Magyarországon az emberek még mindig nem hiszik el, hogy mennyi minden megtörténhet. Még mindig azt hiszik, hogy elég négy évente választani, és akkor úgy jó lesz. És, és, és még mindig nem, nem hiszik azt sem, hogy ők tehetnek ez ellen valamit. Most hogyan tudjuk őket arra biztatni, hogy cselekedjenek? Tehát hogy mi a garancia arra, hogy az emberek felfogják, hogy nagy bajban vannak, és felfogják azt, hogy nekik tenniük kell azért, hogy, hogy ez ne következzen be? Hát azért mondom, hogy ébredőben van a jó nép, mert hát az eddigi barom megszorítások, tehát az eddigi rossz intézkedések bizony már éreztetik a hatásukat, tehát nagyon jól tudják az emberek, hogy amit az üzleti biztos, hogy a, amit tesznek, az nem feltétlen jó. Tehát én nagyon bízom abba, hogy, hogy, hogy nagyon sokatnak már húnsába vágó kérdés lesz. Akkor, akkor az a kérdésem, ha, ha nem vágtam a szabadba, hogy itt már egy órácskat beszéltünk erről. Mi a teendő? Mit tervez a, a Nagysálladosok Országos Egyesülete? Mit tehetnek a hallgatók? Ho hogyan? Én, én, úgy, igen, én úgy gondolom, hogy most az erről a szakszervezetek megmozdulásában van, van. Őket kell mindenféleképpen tám, támogatni, és mi is azt tesszük, hogy lényegében ö, mozgosítunk a, a tagjainkat, alapvisztatjuk, hogy vegyenek részt, illetve ö, 21-ére mi is uh, tervezünk kiegészítve a, a, a, a ligának az akcióját uh, megmozdulást hát a későbbiekben mondanánk meg ennek a részleteit tehát, uh, tehát uh, mi a, összes hallgatót arra bíztatom hogy ne féljen hanem legyen szíves mikor, lesz ez a, a, mikor lesz ez a demonstráció 11. mihez csatlakozni kéne hát a liga demonstrációjára jöjjenek el uh, 21-én délután. Ha? jaj itt van előttem egy szórólap, ez 2007. november 21-én szerdán 6 órakor a Kosutér alkotmányos. Hát oda jöjjenek el. De mindenki jöjjön el, mert ha az egészségbiztosítást meg is átverik, itt tömeges nyomor bekövetkezése várható. Ez, ez hát, az az írja nekünk, azt írja nekünk egy SMS író, legyen szíves, reagáljon rá. Ha a cégek valóban ennyire ördögiek, akkor mondjuk az autógyártók miért nem gyártanak kocsikat rossz fékkel? Nem érné meg a... talán, hisz így többet adhatnának az a el. helyzet, hogy a a, a, a, én nem hasonlítanám az autópiacot az egészségügyi piachoz. Na most a cégek nem, abog, nem önmaguktól rossz az, hiszen a, a, egy profit érdekelt cégnek az a dolga, hogy még több profitot termeljen és még több ö, még több uh, uh, hasznot hajtson a részvényeseinek itt tehát nem ők úgymond a bűnösök vagy az ördögök vagy mit tudom én mi hanem itt a döntéshozókkal van hatalmas baj akiknek ez megfordult a fejébe hogy ilyen, ilyen, ilyen, ilyen rosszat tegyenek ugyanis uh, a, mindez a profit a mi kárunkra fog bekövetkezni és nem az előnyünkre hát bármiféle uh, ránk költött forint az mind a biztosító hasznából megy el Arról nem is beszélve, hogy, hogyha hozzászóltok én is az SMS íróhoz, hogy azért régen nem úgy gyártották az autókat, mint most, és sokkal, sokkal so, hosszabb ideig voltak működőképesek, sokkal később. Entek szerint az autópiac egy egyszerű egy piac, üzleti alapon működő piac módon működik, más a logikája mint egy egészségbiztosításnak, ami szolidaritás alapon kell, hogy működjön. Hogy mindenki annyit tesz be a rendszerbe, amennyit tud a keresetének megfelelően, viszont mindenki annyit vesz ki a rendszerből, amennyi az ő szükséglete. Na most ebbe rondítanak bele az üzleti biztosítók, mert ők többet akarnak kivenni, mert az a dolguk, hogy hasznot termeljenek. És nem lehet, dönteni, nem lehet hangsúlyozni eléggé a döntéshozóknak, az MSZP képviselőknek a. a, a a fontosságát hogyan fognak dönteni, ezért is írtuk a közleményükben, hogyha ezt a tervezetet megszavazzák, a számon fogják a választók rajtuk kérni. Ezt tudomásul. Tehát Dr. Szabó Endre, a Nagysaradosok Országos Egyesületének elnöke, 2007. november 21-ére, este 6 órára a kossuth térre hív mindenkit, aki felelősnek érzi magát a társadalmi folyamatokért, valamint az egészségügyi rendszernek a tervezett privatizációjáért. És meg kell említeni, hogy öt szakszervezet most szombaton délelőtt 11 órakor szintén a Kossúztéren fog ugyanez ügyben demonstrálni. Hát Olyan is nagyon sokan jöjjenek el. Ne, hát, én azt figyeltem meg, hogy ezek a szakszervezetek ezek általában nem nagyon hajlamosak arra, hogy együttműködjenek most. Hát mégis... őket kell megkérdezni egymással, de én azt mondom, ha több nagy megmozdulás van, az nem baj. Úgy tűnik, de hogy közö, hát közös, nevezőre, közös nevezőre kezdenek jutni a szakszervezetek, mert most történik valami olyasmi. ami... É, én is úgy gondolom, hogy előbb-utóbb kiegyeznek, mert az a szakszervezet, aki nem vállalja ezt a kérdéstől, az a tagsága előtt megnézheti magát. Ugyanez igaz a nyugdíjas szervezetekkel, hogy aki nem áll ki a tagságáért, az jobb, ha elföloszlatja magát. Dr. Szabó Endrének, a nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökének nagyon-nagyon köszönjük a, a felvilágosítást, és sok sikert kívánunk a következő napok demonstrációi során. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!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 Nagyon-nagyon sok sms kaptunk, de szeretnénk még többet, mert telhetetlenek vagyunk pont úgy, mint a magánbiztosítók. 06 30 30 30 88 egy ismétlem. 06-30-30-30-88-1 az SMS-számunk, úgyhogy elkezdem olvasni az SMS-eket, meg írjatok. Egy álomvilágban működne, írja Totatta. Azt hiszem, így írja akkor az lenne a biztosítók érdeke, már mint az álomvilágban, hogy az egészséges életmódot támogatva növeljék a profitot, nem a fizetés megtagadásával. Itt nincs álomvilág, tehát kidd hogy ők kalkulálnak. Tehát, hogyha ha azt számolják ki, hogy te egészséges vagy és nekik azéri meg jobban anyagilag, akkor ők a nagyon nagy pénzeket fognak fektetni a te egészségedben, egészségedben mert tudják azt, hogy az neked meg fog, meg fog térülni. Ők, ez, ez szintiszta matematika. Kiszámolták, hogy ez nem így van. És nem azért mondjuk, hogy nem így van, mert nekünk averzióink vannak a cégekkel. Szemben, hanem azért, mert a nemzetközi tapasztalatok azok nem ezt mutatják, hanem ennek az ellenkezőjét. Az egészségügy nálunk a betegség gyógyászatról szól, és nem az egészség megőrzéséről. Fogyasztási cikké degradáltak mindent, írja Laci. Az autógyártók egyre rosszabb kocsikat csinálnak, írja az SMS író. Hiába van tele, extrával, mégsem olyan tartósak, mint régen. Na ezt akartam Méghozzá de. azért, hogy minél hamarabb vegyél újat. Hát most csak egy... az a kérdés, hogy, hogy tüdőből, májból, agyból jodszaj -e majd igen újat venni, lesz -e a piac. A másik az, hogy az autógyártónál ott ugye ott is le lehet faragni a költségekből, hogy hogyan gyártott tehát, hogy hol, milyen alapanyagokat használsz fel, és hogy hol dolgoztatsz, és mondjuk a Kínában a munkával, akkor olcsó lesz az autó. De az egészségben ott. Csak csak egy dolgon lehet spórolni, rajtad. Tehát ott te vagy az, akit, akit meg kell nyúzni ahhoz, hogy legyen profit. Mondjuk lehet, hogy ez eszükbe jut, figyelj, hogy, hogy mi szerződünk egy kínai céggel, és ott lesz a műtét, mert olcsóbb. Hiába agonizálunk, úgyis megcsinálják, írja az SMS író. Nem, ez nem igaz. Ez, ez az a rossz magyar mentalitás, ami ide juttatja az országot. Éppen addig csinálhatják ezt meg, amíg, amíg ez azt mondod, hogy úgyis megcsinálják. A háztartási gépeket úgy gyártják, hogy 4 évnél többet ne bírjanak nocsak, nocsak. Hát lehet hogy, majd, én, lehet, hogy majd te se bírsz négy-öt évnél az többet. Az én szerveim szeretném, ha még azért egy olyan ötven évig így el lennének a testemben. Azért mindent elkövesz, Dávid, azért, hogy ez ne hogy így ez legyen. Ja, hogy 16 éves a legnagyobb fiam, vízilabdázik, a sportkórházban simán lekaszálták 1000 forint vizidíjal. Jó, de ez a vizitdíj, ez meg egy, annyira egy... Fú, egy tehát, nagyon-nagyon-nagyon a sokszorosát fogjátok tiszívni ezzel az egészségbiztosítási privatizációval, mint az a díj. Tehát, ha nektek most fáj a díj, akkor ezt a fájdalmat, ezt a lelki frustrációt szórozzátok meg 30 al legyetek szívesek, és akkor valamit éreztek abból. Jó, és hogy... akkor tessék fel kellni szombat délelőtt a tévé elől, és kimenni a Kossuth térre a tüntetésre, meg 21-én este hatkor is kimenni. Én tudom, hogy Spencer kell... megy az RTL klubon, de tessék felemelni a segeket a hotelből, és elindulni kifelé a kosutérre, mert itt most a te a gyerekeid Tudom, hogy most nem fáj, de húsz év múlva fog, és akkor leszel bajban. Érted? Aki, aki, aki előtte internetre akar menni, tbmentők.net, tbmentők.net, meg van egy olyan is, hogy szikó.hu az esetleg izgalmakat okozhat. Ja, jó, hát azt nagyon lehúzták itt, írták, kezeljük, gál, kezeljük ja. már a, helyük, a helyükön a Michael Moore filmeket, mert hogy Michael Moore az micsoda egy propagandista, ezt írt a számos SMS író. Semmi kétségünk nincs arra hogy egy propagandista Michael Moore, semmi kétségünk nincs arra hogy az amerikai demokrata lobby pénzeli Michael Moore-t, de, de. a ezt film, el ami is mondjuk. A igen, ezt tudjuk róla, hogy, hogy ő ilyen, és hogy, hogy mondjam, hogyha rajtam múlik, én a hogy mondjam, hogy fogalmazzak, van más alternatíva, van más forrása az információnak, akkor nem fogok mindent elhinni Michael moore -nak. Teljesen természetes. Csak hogy Michael moore a filmje egy számos ténybeli állítást tartalmaz, amely ténybeli állítások nyomán Michael Moore-t nem perelték be a magánbiztosítók. Ezek pedig tények. Tehát, hogyha ő azokban a tényekben hazudna, amely tényeket felsorol abban a filmben, akkor Michael Moore ellen számos polgári peres eljárás kellett volna, hogy induljon, becsületsértés, rossz hírnévterjesztés, stb. A kényét vissza kéne vonni, neki helyesbítést vagy helyreigazítást kéne közradni, Persze, de ez nem történt meg. Nem történt meg. Tehát csak ha józan eszetekre hallgassatok. Tehát pusztán azért, mert ő egy propagandista, és mert a demokrata lobby fizeti, attól még az egészségügyi biztosítási, biztosítási egészségbiztosítási rendszer reformjával kapcsolatos. Mert Amerikában ez a reform egyébként végben ment, 25 évvel ezelőtt ennek a tapasztalatairól szól a szikó című még film. Ez egy igen rossz emlékű elnök keze alatt született meg, ugye Nixon, Nixon. és aztán egy, egy hasonlóan rossz elnök az meg régen volt, aki még mindezt folytatta. Tehát így, azt hiszem, hogy ez a két személy elég garancia arra hogy az a rendszer Régen, Nixon, Pinochet, Gyurcsány. <hül> Ö, még van, aki hisz az egyéni képviselők létében? Kérdezi Atosz. Hát én most egyébként azt javasolnám a, az egyéni képviselők szintjén, hogy ugye nem elég az, hogy a családosok országos szövetséggel felhívja a figyelmüket arra, hogy bizony számon lesznek kérve, hanem szerintem mindenki a, a saját szavazó körzetében, akit ő annak idején megválasztott, vagy akit megválasztott más abban a körzetben, annak szerintem írjon egy levelet, vagy menjen be fogadórára, órára, mert mindig vannak ilyenek ugye, az önkormányzatoknál, vagy a tehát a képviselőivel vegye fel a kapcsolatot és jelezze felé azt, hogy elégedetlenek jelezze. ezzel az utcában, a kerületben, a városban, akárhol, közölje mindenki, adja át, hogy nyomást érezzenek. Tehát, hogy ne az legyen, hogy ő van a képviselő, él a kis burkában, tök jól el van, és egyébként vitatkozik gyurcsányan a parlamentben, hanem érezze azt, hogy az ő otthonában, ahonnan ő jött, ahol őt megszavazták, ott ezrek, vagy tízezrek e, érzik magukat rosszul ettől a lehetséges döntéstől. Tehát ez tényleg, a hogy, tényleg fontos, hogy ha ez megtörténik, Reméljük megakadályozunk, de ha ez megtörténik, ha meg kell történni, akkor legalább legyen az, hogy, hogy megtettünk mindent, hogy ezt megakadályozzunk, és hogy erősebbek vagyunk, amikor a következő gyilkos lépés van. Na de, de inkább a, az SMS-eket olvassuk. Há, tök nagy ötletem van. Ha nem köt velem biztosítós, egyetlen biztosító sem szerződést, akkor nem kell TB-járulékot fizetnem. Oké, okay, nem adok mától számlát, és kész fair play, írja Laci, csak hogy lacia a végén te fogod megszívni, mert amikor az életednek, hogy is mondjam, vége lesz, akkor, vagy a végéhez közeledik, és valami súlyos betegséged lesz, akkor egyetlen orvos nem fogsz találni, aki majd kezelésbe vesztéget tudod. A biztosító az egy halhatatlan személy. Ő akkor is élni fog, amikor majd a te unokádat temetik el. Te pedig halandó vagy, ezért nem szanszos, hogy te leszel a végén a nyertes. Higgyed el, hogy amikor valami súlyos betegséged lesz, akkor a legutolsó, a legutolsó kacaj az mégiscsak a biztosító száját fogja. Hát adani. arról nem is beszél, hogy a biztosítók most megkapják szívességi használatra az APEC-ot. Tehát az, amellett, hogy univerzális az ellátás, és továbbra is az apec kell befizetni a járulékot, ez másik oldalról azt jelenti, hogy a kedves biztosítóknak van egy tízezres beszedési cégük, akiket ingyen adunk a számokra, hogy, hogy ezért nekik ez a bevétel Tehát biztos a szokásos, szokásos rendszer működik, hogy a multi nem tesz le semmit, viszont használja az infrastruktúrát. Arról van szó, hogy nem mehetsz el másik orvoshoz, mert azzal az orvossal nem áll szerződésben a biztosító. Tehát itt most már nem a, arról van szó, hogy elmész egy orvoshoz. Nincs meg benned a bizalom iránta. Látod, hogy oltogat téged, nem is olyan nagy a baj, nincs szükség arra, nem tudom, én, operációra. De hát, doktor úr, de hát nagyon fáj, a nem bírom elviselni, itt egy fájdalomcsillapító, és akkor azt mondta, mo most mondhatod azt, hogy doktor úr, elmegyek én egy másik orvoshoz, maga meg hagyjon engem békén, és többet, rá, többet magára sem nyitom az ajtót, mert nem bízom magában. Akkor majd nem teheted meg, ezt értsed meg. Ő lesz a te orvosod, ő fog téged kezelni, a biztosító, ő hozzá utalt ki téged. Itt van Attila, aki azt írja, lehet, hogy na vagyok. De a magánbiztosítónak nem az a célja, hogy tovább éljek és fizessek? Attila, te valóban naiv vagy. A számítás az úgy néz ki, hogy mondjuk te általában az emberek a biztosító nem az életük elején meg a közepén, hanem a végén költ sokat. Mondjuk a biztosító, amikor te megkötöd vele a szerződést, akkor végez egy kalkulációt és kiszámolja, hogy te a legvalószínűbb, hogy 72 éves korodig fogsz élni. 65 éves korodban, amikor neked még 7 év volna hátra a feltételezett kalkulált életedből, kapsz mondjuk egy hm, vastag bérrákot. Kalkulál a biztosító, a műtéted költsége az mondjuk 12 millió forint lenne. És kiszámolja azt, hogy te a következő 7 évben, ami még hátra van az életedből, úgy kalkuláljuk, hogy meggyógyulsz, még ez alatt a hét év alatt befizetsz neki négy és fél milliót. Megéri neki, hogyha te jobban leszel és leéled az általuk kalkulált életet és négy és fél milliót fizetsz? Hogyha most ki kell fizetniük ennek fejében nekik 12 milliót a műtétedért? Jó kalkuláció ez? Nem feltétlenül az Attila, amit írsz. Nem biztos, hogy nekik az a céljuk, hogy te és fizes. Lehetséges, hogy nekik jobb, hogyha hamarabb meghaz, és a műtét Költségeit ők nem állják. Ja, te, te, nekik tök mindegy, te mikor halsz meg, a lényeg az, hogy rád ne kelljen költeni. Tehát nekik az a fontos, hogy te fizesd be a járulékaidat, aztán, ha egyszer csak olyan helyzet van, hogy rád költeni kéne, akkor azt majd próbálják elsumákolni. Hát én... Nem érdekli őket, hogy te túléled, vagy nem éled túl, csak ne kelljen rád költeni. Azért, De... azért van itt egy gyanúság, az gondolom, amire számíthatunk. Azért az egész ország szerintem egy kicsit ugyan fölépítve, hogy ha bizonyos rétegeknek úgy többé-kevésbé oké. Tehát hogy azok tudod az értelmiségiek, meg a fővárosiak, akik befolyásolják, akik bejárnak a műsor, Ezeket kell szinten tartani. Ö, ezeknek, hogyha megfelelő az ellátás a véleményformálókat, ha elérjük, az aktív korúakat, azok akik be tudnak szólni, ha azok rendben vannak, akkor nincs, akkor nyugalom van az országban. Tehát a biztosítónak valószínűleg minimális költsége el tudja érni, hogy, hogy ezek a kritikus réteeket jól ellássa, viszont tri, milliárdokat, tíz és száz milliárdokat hát, fog sporni az öregeket. De Tehát gondolj bele, hogy mondjuk. Elég az, nagyon sokszor megfigyelhető, hogy elég az egy piaci cenzúraként működik a reklám. Tehát, hogyha a magánbiztosító majd oda megy az RTL-hez meg a TV2-höz, és telenyomja őket a reklámjaival, ami egyébként neki egyrészt azért jó, mert te ugye esetleg hozzájuk jelentkezel majd, tehát neki ez mindenképpen szükséges. Másrészt azért jó, mert mondjuk a TV2-hez rtl nem fogja visszadobni az 50 millió forintjaikat, Onnantól kezdve viszont biztos, hogy nem fognak róla rossz lereplezői portokat készíteni. Vagy a MOL, vagy a... Vagy, a, a, a, vagy most az, az OMB. MB. Ezek most nyomtatják mindenhol a reklámjaikat. Hát éj, éjjel-nappal nyomtatják azért, hogy róluk az a médium nem mondjon rosszat. Neki nem érdeke, hogy összerugja velük a port. Itt van az SMS. Demagógok vagytok! Voltatok mostanában kórházban? Reform kell! Írja az eseményeket. Igen, ló. kell. És tudod milyen? Olyan, ami nem privatizálja szét az egészségügyet, hanem helyreállítja az államnak a, a szabályozó funkcióját és a minőségellenőrző funkcióját is. a, minőség a reform. De nem a minőségellenőrzés. De, de nem. Pénz. Itt arról van szó, pénz, hogy évről ja. évre folyamatosan vonják ki a milliárdokat ja, az jaj, egészségügyből. Erről van szó. Legatjásították módszeresen az egészségügyet. Mi a reform? Az a reform, hogy a gyurcsány kormány kórházakat zárat be, meg Megszüntet ágyakat. Ez a reform. De most vegyétek észre, hogy emögött nem lehet -e. lehetünk-e mondjuk olyan gondolhatunk -e esetleg arra, hogy emögött esetleg az áll, hogy már ők készülnek arra évek óta, hogy ezt a lépést megtegyék. Na de egy jól működő egészségügyet nem lehet privatizálni, azt nem lehet keresztül nyomni, nem lehet a torkotokon lenyomni azt, hogy minden oké, okay, és mégis privatizáljuk. Hát ez csak egy rosszul működő egészségügyel lehet megtenni. Ezért szépen módszeresen tönkre teszik. És amikor tönkrement, akkor egyrészt bagóért lehet adni, mert akkor ugye senkinek nem fáj lenne a szíve. mindenki és azt fogod telitorokból üvölteni, hogy privatizálják már, mert egyszerűen azt látod, hogy ez a megoldás. Csak hogy vegyük észre, hogy ebbe a helyzetbe éppen ezek az emberek juttatták az egészségügyet. Nem, nem alapvetően kell, hogy ilyen rosszul működjön, hanem azért működik ilyen rosszul, mert módszeresen leépítették. És igazad van, Robi, telehazudják a, a, a, a mindent azzal, hogy a magyar egészségügy az drága és túlköltekezik. Ez nem igaz. A Magyarországon az összes egészségügyi kiadás a GDP-nek a 7,8%-a, Hmm. Európai Uniós átlag kilenc egész... 0,5 Tehát itt van egy teljes százaléknyi különbség, és utána még vannak országok, akik e fölött vannak. Ez egy hazugság. ez hogy a, a magyar egészségügy finanszírozása az átlagtól 1 százalékkal marad el. Ami 25 a igen, ami az egésznek a 10 százaléka. Ami lehet, és pontosan ezért is van ilyen rossz helyzet. És, és, és pontosan ezt csinálják, hogy alul tervezik az országos egészségügyi pénztárnak a kasszáját direkt, alultervezik, és akkor <gül> hiány van. Hát persze, hiány van, annyit kell volna, termednek. hogy amikor csináljátok azt a költségvetést, akkor átgondoljátok, csak jobban megcsináljátok Jó, arról van szó, hogy legatyásítják, <gül> tönkrevágják az egészségügyet, hogy, a, hogy a, a térdünkön, a gennyes térdünkön természetesen orvosi ellátást nem kaptunk még. Csúszva, mászva, könyörögjünk, hogy privatizáljátok már, mert ez lesz a megoldás. Itt van Bundapeti, aki azt írja. Robi, feltételez legalább egyes orvosokról, hogy az orvosi eskü szerint gyógyítanak. Kedves Bundapeti. Én feltételezem, hogy az orvosi eskü az egy fontos ezt dolog. Nem kérdőjére itt meg. De, az, de, de egy valami biztos, hogy az orvos az alapvetően csak a munkaadójától függ, és nem az esküjétől. Az eskü az egy fontos dolog. Én biztos vagyok abban, hogy az orvos számára az eskü az egy tényleg egy fontos dolog. De egy olyan rendszerben, ahol a munkaadó azt mondja az orvosnak, hogy ezt és ezt fogod csinálni, különben ki vagy rúgva, az az orvos nem akar az utcára kerülni, annak az orvosnak is a gyereke szájába falatot kell adni, annak az orvosnak is vannak kötelezettségeinek szám. Az az orvos azt fogja tenni, amit a munkaadója utasít neki. Na most erre is van amerikai példa, ahol is ugye mondjuk egy kezdő orvos elhelyezkedik pár ezer dolláros fizetésért a kórházban, és amikor visszautasít egy-két olyan műtét, ami esetleg életmentő lehetne, akkor hirtelen prémiumot kap érte, hiszen megtakarított több százezer dollárt mondjuk az egészség biztosítónak, annak a képen azt az adott beteget biztosította, és ezért prémiumot kap, és azt mondja, hogy nagyon jól végezte a munkáját, mert nem fecsérelte a biztosítónak a pénzét fölösleges beavatkozásokra, hiszen a beteg azóta meg is halt, kár lett volna rá fél millió dollárt költeni. Na most ez a rendszer, ez pontosan oda vezet majd, hogy az orvos arra lesz kényszerítve, hogy ezeket az beavatkozásokat, ha lehet, ne, ne lépje meg, spóroljon, és akkor majd így kap prémiumot, és így lép előre a ranglétrán. Tehát lehet reménykedni azon, hogy így kiengedjük a gátból a vizet, és hogy akkor bizonyos emberek így úsznak az ára a szem. Emben, és és van, mindig vannak ilyen jó emberek, de hogyha csinálsz egy olyan rendszert, aminek az fő célja, az egyetlen célja az az, hogy a, az egészségügyből ugyanazt csinálja, mint egy, mint egy kocsmából egy vállalkozást, vagy ugyanazt csinálja, mint egy mint egy, mint egy, mint egy striptease bárból, aminek szintén a profit csinálása célja, akkor, akkor, akkor illúzió azt várni, hogy ezt pusztán az embereknek a jósága fogja megjavítani. Egy vállalat, mint fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis. RT. Ez a privatizáció ez már lezajlott az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát vannak olyan példák, vannak olyan tapasztalatok, és vannak olyan számok, amelyek igazolják azt, hogy. Nem lehetünk kifejezetten optimisták, amikor nálunk is ezt a több biztosítós modellt be akarják vezetni. Nagyon érdekes, 1971-ben zajlott egy beszélgetés Nixon elnök és egy akárki között, aki ez, a, ez az úr... Az egyik ez, ilyen egészségbiztosítási tanácsadója. Ez az, ez az úr ez próbálta elmagyarázni Nixonnak, hogy jó lenne egy egészségügyi reformen, hogy akkor ott még akkor átfogó egészségügy volt. És akkor Nixon mondta, hogy nem, hát tudod, hogy nem rajongok az ilyen egészségügyi programokért, és mondták neki, hogy de itt magáncégekről van szó, és akkor így mondta, hogy hm, érdekes, és mondja, hogy, hogy ezeknek, ezek profitot akarnak termelni. Ó, nagyon jó, nagyon jó, tetszik. <coughs> és másnap, tehát egy nappal később Nixon a tévében, a, az amerikai nemzethez intézet beszédében, nagyon felelősségteljes euh, politikusként, elnökként, elmagyarázta az embereknek, hogy szükség van egészségügyi reformra, holott előző nap még azt mondta, hogy egyáltalán nem érdeklik ezek és nem rajong ezekért a programokért, és elmondta, hogy szükség van ilyen reformra, kifejezetten ott is egyébként a reformszót azt emlegették gyakran, és hogy, hogy olyan egészségügyet fognak csinálni, ami minden egyes amerikainak azt adja, amire annak szüksége Na Most ez az az amerikai rendszer, ahol ma a társadalom 16%-a 50 millió ember jár úgy, hogy bármikor, ha bemegy egy kórházba, akkor el fogják küldeni, az utcára teszik, és csak 18 ezeren halnak meg évente, csak, tehát egy mondjuk egy keszthely méretű városnyi ember hal meg évente az USA-ban, csak azért, mert nincsen társadalombiztosításra. Tehát semmi másokból kifolyólag, azért, mert nem látják el. 18 ezer ember hal. Illetve meg. A, a, a házak elárverezésének a legfőbb oka azok a túl nagy egészségügyi számlák. Tehát most el kell adnod a házat. Na most gyerekek? Akkor megvan, igen, ez a másik, amit Kedves. nem is, ami is, nem, nem is itt fel, hogy amikor még ha lesz is egy biztosításod, és te azt mondod, hogy te boldog ember vagy, hiszen te nem tartozol, tartozol abba a rétegbe, aki eleve halára van ítélve ebben a rendszerben, te vagy az, akinek van egy jó középosztálybeli munkája, van egy autód, amit hitelre vettél természetesen, van egy lakásod, és fizeted ezt a TB-t ennek a magáncégnek, és egyszer csak mondjuk kapsz egy szívrohamot, aztán még, még egyet, meg esetleg rákos leszel, és akkor észreveszed, hogy mindenedet el kell adni. De nem, tehát nem viccről van szó, ez nem, nem egy tréfa, hanem való. Van, annyiba kerül a, az egész költség, hogy az egész házattól meg kell szabadulnod, és földön futóvá válsz, holott téged biztosít egy cég. Most az a kérdés, amit minden kedves hallgató föl kéne, hogy tegyen magának, hogy egy olyan rendszerben akarunk-e élni, ahol mindenki saját magáról kell, hogy gondoskodjon, és aki nem tud magáról gondoskodni, az megdöglik egy bokor alján, vagy pedig egy olyan rendszerről akarunk, egy rendszerben akarunk élni, ahol közösen tartunk, hozunk létre egy olyan hálót, ami a gyengébeket, meg a leszakadókat, meg a, meg a szerencsétleneket megtartja. Tehát akarunk-e szociális rendszert, vagy nem? Itt, itt ez a kérdés. Tehát itt tényleg ez a kérdés, hogy, hogy hogy állunk hozzá ehhez a kérdéshez. Aki nem tudja fizetni a biztosítást, az dögöljön meg. Vagy pedig arról van szó, hogy, hogy mindenkinek járjon az emberhez méltó élet, és az emberhez méltó halál. És, és ne kelljen embereknek az utcán döglődniük pusztán azért, mert nem tudtak biztosítást fizetni, mert nem éltek azok között a körülmények között. Tehát, hogy gondolkodunk-e társadalomban, gondolkodunk-e közösségben, vagy pedig, vagy pedig dögöljön meg mindenki, aki nem tud magáról gondoskodni. Itt ez a kérdés. Ez az alapvető kérdés. Én tudom, hogy egy neoliberális számára ez nem kérdés. És tényleg lehet azt mondani, hogy ma a magyar egészségügy rossz, és ez tapasztalat, ezt mindannyian tudjuk, én is átéltem, mindenki átélte rossz. De hogy ne lenne rossz, mikor tudatosan lerohasztották. De ha rossz is, nem az a megoldás, hogy eladjuk. Tehát az a legrosszabb, megszabadulni tőle, átadni valakinek, akinek tényleg semmi más funkciója nincsen, mint a profittermelés, onnantól megnézheted magad. És ha ezt most hagyjuk, ha ebbe a társadalom belenyukszik, és ugyanúgy lenyeli, mint az összes többi békát, akkor tényleg megérdemeljük, hogy elpusztuljunk. De tényleg ez nem az a béka, ami leny Lehető. ezt most komolyan mondom, ez az utolsó kör, ez a személyes biztonságunk, a jövőnk, a, a közösségünk utolsó védvonala. Vannak bizonyos helyzetek, ahol nem lehet engedni. Én, meggyőződ, én nekem meggyőződésem, hogy idáig jutottunk el. Tehát, hogy ez az a pont, és ez az a kormány, amelyikkel szemben. Hergelésedre megint csak annyit tudok mondani, hogy emberek most szombaton, 11-kor a miniszterelnöki parkolóban, ez a Kossuth tér oldalában van, lesz egy demonstráció szakszervezetekkel, és öljön mindenki el, és lesz utána egy 21-én is, és hogy van egy tbmentők net honlap, ahol még további teendők vannak, hogy mindenki keresse meg a képviselőjét, hogy ne maradjon most ki ebből, ez nem a vizidíj, ez nem a 300 forint, meg az 1000 forint, ez még csak nem is a tandíj, ami visszavonható, mert én is értek egy vele egyet, de visszavonható. És, és Ez nem visszavonható. Beszéljünk már egy kicsit a Fideszről, ha már itt tartunk. Arról a Fideszről, amelyik a vízidíjjal, meg a kórházi napi kapcsolatban kibírja kérni az emberek véleményét, de a társadalombiztosítási rendszernek a privatizációjával kapcsolatban meg nem. Az ő Szinkos. szerintük nem egy fontos kérdés. Szinkosok. De, de komolyan, tehát beszéljünk egy kicsit a Fideszről. Erről a Fideszről, amelyik a, a jól kommunikálható populista kérdéseket mind fölteszi az embereknek, és nagy erőkkel veri a mellét Orbán Viktor, hogy ő az embereket megkérdezi. Ő bevonja az embereket a politikába. Ő a szavazó, a, a, a, tényleg az urnák előtt méri meg a magyar kormánynak a teljesítményét. És pontosan ebben a kérdésben, amely Történelmi léptékű, amely minden állítom a rendszerváltás óta előforduló összes kérdésnél fontosabb. Fontosabb, mint az energiaszektor privatizációja. Fontosabb mint, fontosabb, mint akármi, amiről mi itt 17 éve beszélhetünk, gyakorlatilag. Ebben a kérdésben nem fogalmaz meg ö, népszavazási kérdést. Nem fogalmaz meg népszavazási indítványt. Mi legyen a véleményünk erről a Fideszről, tudod mi a vicc, hogy ott van például Kanada, ahol, a, ahol ezt a piaci rendszert megszüntették és, és ott is egy ilyen uni univerzális állami egészségbiztosítást vezettek be és az az ember, akinek ez a nevéhez köthető, az, az Kanadában ma a legfontosabb ember a történelemben, tehát úgy tanítják mint nálunk mondjuk Szent Istvánt vagy nem tudom ki, ki, ki az, aki még, akire úgy szoktunk hivatkozni, hogy na igen szóval ő, és akkor Mátyás király na most ez az ember ilyen, de Szécheny. nem ezer éve élt, hanem ugye most az egészség ugye tette rendbe Őt tartják a az első és legfontosabb embernek is. Hogy ha, ha, ha csak azt nézem, hogy én amit látok Orbán Viktorban például meg egyébként az összes többi politikusban, hogy mennyire szeretnék, hogy a népszerűek lennének, és maradandóak is, úgy megmaradnának a néplélekben, nem veszi észre, hogy ebben a kérdésben mennyire jót tudna tenni, hogy mennyire odaléphetne, és mennyire. <hül> támogatná mindenki ha már, annyira egoista, ha már annyira egoista, és annyira be akarja érteni magát a történelembe, hát itt a megfelelő pillanat. Úgyhogy innen is a 88.1-es frekvenciáról is hadd szólítsuk fel a Fideszt, hogy ebben, bár minden más kérdésben hadd ne értsünk velük egyet, és soha nem is leszünk egy platformon, de ebben a kérdésben azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy hogy Elfelejtsük mindazt, amit 98, 98 és 2002 között tettek, és fölszólítsuk őket, hogy azonnali hatályal lépjenek fel az egészségbiztosítási rendszer reformjával szemben. Mert hogy itt ez egy olyan kérdés. De, vaj, de amit nem, nem mert, mert fognak szavazni. szavazni, te többet akarsz ennél. És? Hát de nyilvánvaló, hogy többet akarok, hát azzal nem tudják megakadályozni. Tehát, hogyha a magánbiztosítók tudnak számolni, akkor ők is nyilván tudnak számolni. Tehát nyilvánvaló, hogy kevesen vannak, nincs parlamenti többségük, ha jól emlékszem. Ez itt normális. Tehát ne, ne úgy tegyünk, Ene kellene, hogy nem elszavaznak, és de egyébként kenti arra hogy már megalakította a saját magán meg, meg, mm, meg, meg a Marton és már sül a pecsenyéje, a, meg többeknek. Meg a Fidesz úr ezért nem hangzik? Meg a Mikola ez belengette már jó rég, tehát azért ja. neyitod, de régebben ők, azért nem voltak én nagy balos nem tudom. De akkor ebbe tudod ebben tudod Ne okomci. Ebben hogy ülnek a parlamentben, azt mondják, hogy te a nép azt akarja, hogy leszavazzuk meg, nyomjunk egy nemet, de a szoci többség úgyis átviszi, e. tehát nem lesz gond, nem kell félni. Megnyomhatod a nemet, akkor is meg lesz. Jó, de közben meg Orbán Viktor lépten nyomon a nemzeti Kockázat közösségről beszél. Meg arról, hogy e ezt az egészségügyi e szolgáltatási rendszert ezt nem szabad felszámolni. Amikor e felteszi a kérdéseket a népszavazásra, akkor e vizitdíj, e kórházi napi díj, tandíj. Tehát szerepeljen benne a díj. Neked fizetni kell! Akarod? De, tudom, erre, a, de, erre az egyszerű magyar ha, ember válasza: nem, Viktor, nem akarom én azt. De egyébként, ha meg kicsit rossz indulatú vagyok, akkor azt is mondhatom, hogy mindezeket azért szavaztatja meg velünk, mert ezek a kórházi napi díj, meg a vizitdíj, meg a tandíj, ez mind az államkasszába menne. És most Orbán Viktor éppen <gül> abban érdekelt, hogy ez az állam ez mondjon csődöt, tehát hogy a, a szocialisták által irányított állam omoljon össze. Neki most ez lenne jó. Ezért minden egyes olyan bevételt, ami, amihez ezek kétségbe, kaptak, azt el akar tőlük venni, hogy igenis rohadjanak bele, dögöljenek bele. Úgyhogy felszólítjuk a Fideszt, hogy ne asszisztáljon a továbbiakban a kormányzatnak a TB rendszer privatizációjához, hanem legyen szíves, mert valószínűleg Egyedülők képesek arra, hogy egy népszavazással, egy népsz népszavazás, egyrészt arra, hogy összegyűjtsenek megfelelő számú aláírást egy népszavazáshoz, de főleg arra, hogy egy népszavazásnak olyan mértékű média biztosítsanak, hogy az emberek el is menjenek a népszavazásra, eddig még civilek erre képesek nem voltak, úgyhogy ezúton felszólítjuk a Fidesz, mint az egyetlen olyan társadalmi szervezetet, bár egy pártról van szó, amely, igen, amely képes lehet arra, hogy megakadályozza ezt a gyalázatot, hogy tegyen lépéseket ezzel kapcsolatban, vagy pedig csak ki, hogy valójában érdekelt a társadalombiztosítási rendszer privatizációjában.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 Hát hallgassuk csak meg, mi megy a rádióban, mi megy a tévében, mit mondanak erről, és ott azért mindig mást fognak mondani, és csupa szépet is tudnak mondani a, a privatizált uh, rendszerről. Uh, és erre megint uh, fontos megjegyezni azt, hogy például az USA-ban, amikor, amikor szóba jött egy pár éve a, a rendszernek így a visszaállamosítása, vagy az ilyen átfogó egészségügyi uh, ellátás bevezetése, akkor 100 millió dollárt költöttek a gyógyszercégek és a és az, e, privát biztosítók arra, hogy, ezt a, hogy az állami rendszert lejárassák. 100 millió dollárt, tehát nem, nem viccelek, ők sem vicceltek, ezt mind csak arra költötték, hogy lejárassák, és a lehető legtöbb fronton elmondják, hogy ez rossz, ez nem működik, ez nem, és ez nem jelenti azt, hogy ez valóban nem működik. Gaskó István, Gask Gaskó István van itt a vonalban velünk, ő a Ligaszakszervezet elnöke. És mi a Pontetem Rádió vagyunk. Köszöntjük, és arra kérjük, hogy legyen szíves, hogy fogalmazzon meg egy bizonyos állásfoglalást a Liga szakszervezet részéről a társadalombiztosítási biztosítási rendszer tervezett privatizációjával kapcsolatban. Jó estét kívánok, köszönöm a lehetőséget, és gyakorlatilag azt szeretném megosztani a rádió hallgatóival, hogy a Liga szakszervezek elfogadhatatlannak tartják azt, hogy a biztosításba, az üzleti a bepolakodjon befurakodjon, és a, a nyereségszerzés, a tőke logikája irányítsa gyógyítását. És ezért önök, ezt korábban beszéltünk a Nagysaládosok Országos Egyesületének elnökével, és ő azt mondta, hogy maximálisan támogatják a liga szakszervezetek által, meghirdetett társadalmi szolidaritás napját. Mikor lesz ez, és mik a terveik, mik a reményeik november 21-én? Igen, november 21-én lesz ez a társadalmi szolidaritás napja, amikor is az igazsak szervezetek, takszervezetei sztrájkokat, munkeri sztrájkokat, illetve demonstrációkat szerveznek. A sztrájkok is lesznek ezek szerint? Sztrájkok is, igen. A tiltakozó akcióinkkal az ellen szeretnénk tiltakozni, hogy bevezessék ezeket az intézkedéseket. Azt szeretnénk elérni, hogy a kormány vonja vissza a parlamentbe beterjesztett az üzleti biztosítók bevonását jelentő törvényjavaslatát. Ha nem, akkor valószínű további folytatása lesz a dolognak. Gaskó, jól érzékelem én azt, hogy itt egy, egy minőségi előrelépés volt, amennyire én emlékszem, az elmúlt években szakszervezetek általában akkor sztrájkoltak, hogyha a saját szakmájukkal kapcsolatban, mondjuk bértárgyalásokban akartak előrelépést. És most azt látjuk, legalábbis én ezt így látom, hogy, hogy most egy olyan lépésben uh, szólal föl egyre több szakszervezet, ami nem közvetlenül a szakmáról szól, hanem az egész társadalom számára alapvető. To. Így van, hiszen ez a dolguk a szakszervezeteknek, és még azt azért hozzá kell tenni, hogy ekkora fenyegetettség, mint például az egészségbiztosítás eh, privatizációja, ez gyakorlatilag a legsúlyosabb, ami a, ami a rendszerváltás óta bekövetkezett. Azt gondolom, ez is játszik, meg hát a szakszertek felelősségének a kiterjedése, kiterjesztése az egész társadalomra. Hát így elmondhatjuk, hogy a vörös hadsereg távozása óta a legnagyobb fenyegetettség az az egészségügyi rendszer privatizációja. Pontosan így van. Én emlékszem a rendszerváltás éveire, amikor a Liga szakszervezet megalakult, és akkor az ember természetesen így összepárosította a fejében, hogy az MSOS az tartozik, az van közel ugye az MSZP-hez. Melyik is van közel? Az MDF-hez a munkás tanácsok, a Liga az az van közel. Én, én Jaj, emlékszem, mert hát a emlékszem, a rendszerváltás idején ez volt a, ez volt a közvélekedés, hogy a Liga van az SDShez közel, aztán meg hova jutottak, nézzenek oda. Hogy történt ez? Hát gyakorlatilag az is nagyon erőltetett volt, mikor a rendszerváltás hajnalán kezdetén ezt a párosítást elvégezték a Liga tekintetében. De ön is emlékszik é. erre, hogy ez megtörtént. Hogyne, hogyne, akkor is már a Ligában tevékenykedtem. Ezek inkább csak személyes kapcsolatok voltak a Liga akkori vezetése és, a, és az SDS vezetői között. Ma már semmilyen nincs. Én gyakorlatilag mióta 1996 óta a Liga elnöke vagyok, egyetlen egy hivatalos tárgyaláson nem vettem részt az szdsz hát de pont, pont ezt látom, hogy éppen ellenkezőleg van most. Tehát Most a, a legkeményebb privatizátor az SDS és a privatizáció legkeménye, le, privatizációt legkeményebben ellenző szakszervezet az a Liga. Így van. Így van, ez is mutatja, hogy a kapcsolataink előszerűek, és ha a munkalállalók, illetve a társadalom tagjainak érdekeit sérti az SZDSZ által irányított minisztérium intézkedése, akkor a Liga keményen föllép ezzel szenten. Mit tehetünk? Azok az emberek, akik nem tagjai szakszervezeteknek eljöhetnek önökkel demonstrálni? Hát nagyon megtisztelnének, hiszen róla szól a történet, nem csak a Liga szervezeteinek a a munkavállalóiról, valamennyi magyar állampolgárról szól. Ez a veszélyesztetés, ez a veszély mindenkire leselkedik, és azért azt gondoljuk, hogy nem lenne túlzás, ha 10 millió állampolgár ott egy emberként, hát levonjuk a kormányokat, ott egy emberként a Kossuth téren tiltakozna ez ellen. Mindenkit várunk és reméljük, hogy egy nagy erejű demonstráció lesz, az aznapi sztrájkokkal együtt, és meghátrál a kormány ebben a kérdésben. Tehát mindez 2007. november 21-én, ez egy szerda. Így van, este 6 órakor... A Kossuth, illetve, Kossuth tér, illetve az alkotmány utca Mindenkinek javasoljuk, aki szeretne magáról leleteket készíteni a 2020-as esztendő után is, illetve szeretne magán életműtő, életmentő műtéteket elvégeztetni, hogy a november 21-e este 6 órai Kossuth téri alkalmat azt nem ulassa el biztosítéka lehet későbbi életmentő műtéteknek majd. Megfelelő, Já, így Megfelelő demagóg lekísérése le, le, le volt ez az önnel, önnel folytatott beszélgetésnek. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok azokhoz a, a demonstrációkhoz, amelyek remélhetőleg ki fogják vívni a társadalombiztosításnak az állami kézben hagyását. Csak együtt érhetjük el a hallgatósággal az állampolgárokkal. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget! Viszont hallást!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 most szombaton lesz az első demonstráció, tehát szombat, most szombaton 11-kor a kosú térreget, <gül> ott a valoldalán egy kicsit, ugye, a miniszterelnöki hivatal előtt az autonóm szakszervezetek, illetve négy másik szakszervezet csinálja az első demonstrációt, kezdjük el, 21-ére még jobban belejövünk, és decemberben, amikor, amikor dönt erről a kormány, addigra már valóban reméljük, hogy 9.999.000 991 embert mozgósítani tudunk majd. Én annak is nagyon örülnék, ha egy jó általános sztrájkot össze lehetne hozni. Én, én az a fajta ember vagyok, aki így szereti ilyen nagyban gondolkodni, ilyen gigantikus terveket dédelget. Or Or Orbán Viktortól tanultad ezt még hát a... Igen, néztem a tévét, láttam ismer Ő ismert nagyot álmodni, és te is. Az lenne jó, hogyha, hogyha nem csak tüntetne ez a négy-öt szakszervezet, hanem tényleg általános sztrájk lenne, mert ugye azzal azért lehet nyomást gyakorolni, úgy mindenkire. Tehát amikor így egyszerre leáll minden az egész országban, aki csak teheti, az abba adja a munkát, tiltakozva ezzel azért. Ellen, hogy ki akarják húzni alól az egészségügyet, ami lehet, hogy éppen rosszul működik, de legalább még működik. Hát olyanról nem hallottam, hogy valakit ne láttak volna el azért, mert nem lenne TB kártyája. Olyanról még nem hallottam, hogy valakitől megtagadták volna az ellátást azért, mert nincsen, nincsen szerződése a TB-vel, szóval ilyen nem fordulhat elő. Úgy gondolom, hogy egy ilyen adást érdemes egy sokat mondó adattal zárni, az Amerikai Egyesült Államokban, ahol privát az egészségügy, az átlagos életkor, illetve nem is az átlagos életkor, ez nem pontosan, hanem az átlagos halálozás, igen, tehát az átlagos élettartam alacsonyabb, mint a nyugati világban bárhol, ahol az egészségügy az állami kézben van. Tehát ismétlem, minden egyes olyan nyugati országban, ahol állami kézben van az egészségügy, az átlagos élettartam, évekkel magasabb, több évvel magasabb, mint az amerikai Egyesült Államokban, amely, ahol privát. Hozzá ehhez, hogy az amerikai Egyesült Államok a világ egyik leggazdagabb országa. Akkor találkozunk szombaton, én azt gondolom, és találkozunk a tbmentők.net honlapon, találkozunk a szikó vetítéseken, találkozunk a parlamenti képviselők irodájában. Találkozunk azokon a demonstrációkon, ahol ki fogjuk vívni ennek a gyalázatos törvénymódosításnak a Viszolnáshat. Az apokalipszisé szintársa már a ami a földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledjéje szavainkat: szerződj, szervez, szerezz, szennyez!